Вітаю вас на каналі Світанок Приємного вам прослуховування Дешел Гемет Будинок на Турецькій вулиці Я знав, що людина, на яку я полюю, живе десь на Турецькій вулиці Проте мій інформатор не зміг повідомити мені номер будинку Тож одного дощового дня після полудня я йшов цією вулицею дзвонячи по черзі в кожні двері. Якщо мені відчиняли, то я відбарабанював ось таку історію. Я з адвокатської контори Велінгтона і Берлі. Одну з наших клієнток, стару пані, скинули минулого тижня із задньої платформи трамвая. Вона зазнала тяжких ушкоджень. Серед свідків цієї події був якийсь молодий чоловік, імені якого ми не знаємо, ми дізналися, що він живе десь тут поруч Потім я описував розшуковану мною людину І запитував, чи не проживає тут хто-небудь, хто б так виглядав Я перейшов одним боком вулиці, чуючи весь час тільки ні-ні-ні Я перейшов на інший бік і зайнявся тією ж самою справою Перший будинок – ні, другий – ні, третій, четвертий, п'ятий на мій дзвінок не було жодної реакції. Через хвилину я подзвонив знову. Я вже був упевнений, що там нікого немає. Коли дверна ручка легенько ворухнулася, і двері відчинила маленька сива жінка з якимось сірим в'язанням у руках, з вицвілими очима, які привітно кліпали за скельцями окулярів у золотій оправі. Поверх чорної сукні вона носила жорстко накрохмалений фартух. «Добрий вечір», – сказала вона тонким приємним голосом. «Вибачте, що змусила вас чекати. Але я завжди, перш ніж відчинити, перевіряю, хто це там за дверима. Старим жінкам властива обережність. Вибачте за занепокоєння, почав я, але… «Увідіть, будь ласка». «Я хотів би тільки дещо про щось запитати. Я не заберу вас багато часу. І все ж таки, я попросила б вас увійти», – сказала вона і додала з удаваною суворістю. «Мій чай холоне». Вона взяла мої мокрі капелюхі плащ, після чого провела мене вузьким коридором у слабо освітлену кімнату. Старий, повний чоловік із рідкісною бородою, що падала на білу манишку, так само туго на крахмалину, як і фарту жінки, що сидів там, підвівся, коли ми з'явилися. «Тресі», – підказав я, бо під таким ім'ям представлявся іншим мешканцям вулиці. і червонів, чого зі мною не траплялося вже років 15. Таким людям не брешуть». Як виявилося, їхнє прізвище було Квейр, і були вони старим люблячим подружжям. Вона називала його Томас і щоразу вимовляла це ім'я з явним задоволенням. Він говорив їй «моя Люба» і навіть двічі встав, щоб поправити подушки, на які вона спиралася своєю тендітною спиною. Перш ніж мені вдалося переконати їх вислухати моє перше запитання – я мав випити з ними чашечку чаю і з'їсти кілька маленьких тісточок із корицею Місіс Квейр видала кілька співчутливих присмоктувань Коли я розповідав їм про стареньку, яка впала з трамвая Потім старий пробурмотів щось в бороду Це жахливо І пригостив мене товстою сигарою Нарешті я закінчив розповідь і описав їм розшукуваного Томасе, сказала місіс Квейр а чи не той це молодий чоловік, який живе в тому будинку з перилами? Той, який завжди виглядає чимось стурбованим? Старий розмірковував, погладжуючи свою сніжно-білу бороду. «Моя Люба, але хіба волосся в нього темне?» – сказав він нарешті. Стара жінка просяяла. «Томас такий спостережливий», – сказала вона з гордістю. «Я забула». Але в того молодого чоловіка справді світле волосся, то це не він. Потім старий висловив припущення, що хлопець, який живе через кілька будинків від них, може бути тією людиною, яку я шукаю. Тільки після довгої, тривалої дискусії вони вирішили, що він занадто високий, та й, мабуть, старший. До того ж, місіс Квер пригадала ще когось. Вони обговорили цю кандидатуру. А потім відкинули і її Томас висловив нове припущення, яке теж було забраковано Згущувалися сутінки Господар будинку увімкнув торшер Він кидав на нас м'яке жовте світло Інша частина приміщення залишалася в темряві Кімната була великою і неабияк захаращеною. У ній висіли важкі портьєри Стояли масивні меблі минулого століття. Я вже не очікував будь-якої допомоги з їхнього боку. Але мені було напрочуд приємно. А сигара виявилася чудовою. Я все встигну, і після того, як викурю її. Щось холодне торкнулося мого горла. Встань! Я не вставав, не міг. Я був паралізований. Я сидів і витріщав очі на подружжя Квейрів. Я дивився на них, знаючи, що це неможливо, щоб щось холодне торкалося мого горла, щоб різкий голос наказував. місіс Сквер продовжувала сидіти, спираючись на подушки, які поправляв її чоловік. Її очі за скельцями окулярів продовжували блимати так само дружелюбно і доброзичливо. Зараз вони знову почнуть говорити про молодого сусіда, який може виявитися тією людиною, яку я розшукую. Нічого не сталося, я всього лише задрімав. Встань, і знову щось уперлося в моє горло. Я встав, обшукайте його, пролунав ззаду той самий різкий голос. Старий пан повільно відклав сигару, підійшов і обережно обмацав мене. Переконавшись, що я не озброєний, він спорожнив мої кишені «Це все», – сказав він, звертаючись до когось, хто стояв позаду мене Після чого повернувся на своє місце «Повернися», – наказав різкий голос Я повернувся і побачив високу, похмуру, дуже худу людину Приблизно мого віку, тобто років тридцяти п'яти У нього була кепська фізіономія Когтисте із запалими щоками обличчя, вкрите великими блідими цяточками ластовиння Його очі були водянисто-блакитними, ніс і підборіддя стирчали вперед Справжня потвора «Знаєш мене?» – запитав він «Ні, брешеш» Я не став ступати з ним у полеміку, він тримав револьвер «Перш ніж із тобою покінчать, ти пізнаєш мене досить добре» Пригрозив він Хук пролунало через відкинуті порт'єри дверей, через які, ймовірно, пройшов цей виродок Хук, іди сюди Голос був жіночий, молодий і чистий У чому справа? Кинув через плече виродок Він тут Гаразд, стережи цього типу Наказав він Томасу Квейру Звідкись з-під бороди, піджака і крохмальної маніжки Старий пан дістав величезний чорний револьвер Те, як він з ним поводився, аж ніяк не вказувало на відсутність досвіду Похмурий виродок зібрав зі стільця речі, витягнуті з моїх кишень І зник за портьєрою Будь ласка, сядьте, містере Тресі З усмішкою звернулася до мене місі Сквер я сів. За портьєри пролунав новий голос, неквапливий баритон із помітним британським акцентом, що свідчив про появу освіченої особи. «Що відбувається, Хук?» – запитав голос. А різкий голос відповів. «Дуже багато. Вони вийшли на нас. Я саме виходив на вулицю, коли побачив цього типа. Я його знав і раніше». Років 5-6 тому мені показали його у Філадельфії. Не пам'ятаю, як його звати, але морду його я запам'ятав. Він із континентального детективного агентства. Я негайно повернувся, а потім ми з Ельвірою спостерігали за ним із вікна. Він ходив від хати до хати по іншому боці вулиці і про щось випитував. Потім перейшов на інший бік, і трохи згодом подзвонив у двері. Я сказав старій і чоловікові, щоб вони впустили його, а потім спробували щонебудь із нього витягнути. Він почав щось вигадувати про хлопця, який начебто був свідком того, як якусь стару забив трамвай. Але це не синітниця. Він хотів дізнатися про нас. Я увійшов і приставив йому ствола до глотки. Я хотів почекати на тебе, але побоявся, що він щонебудь відчує і злиняє. Голос із британським акцентом відповів. «Ти не повинен був йому показуватися. Вони б далі самі з ним упоралися, хук. Ха, яка різниця! Він і так про нас усе знає. А якщо навіть і ні, то нам усе одно. Голос із британським акцентом крізь зуби. Різниця може виявитися дуже великою. Це було дурістю». Хуки з виразкливими нотками в голосі. Дурісь, так? По тобі так усе, дурісь набридло. Хто виконав усю роботу? Хто все тягне? Ну, де? Молодий жіночий голос. Спокійно, Хук, ми вже знаємо все це на пам'ять. Шелест паперів і знову голос із британською вимовою. Справді, Хук, ти маєш рацію, він дійсно детектив. Тут є його ліцензія Жіночий голос з іншої кімнати Ну і що будемо робити? Хук Простіше просто Замочимо шпика Жіночий голос І одягнемо собі петлю на шию? Хук із погрозою А так у нас на шиї немає зашмаргу А? Адже цей тип шукає нас у справі в Лос-Анджелесі Хіба не так? Голос із британською вимовою Ти осел, Хук і до того ж безнадійний. Припустимо, що цей тип цікавиться лос анджельською справою. Що цілком імовірно. Ну і що ж, він працює в континентальному агентстві. Чи може бути, що його фірма не знає, де він перебуває? Вони, напевно, знають, куди він пішов. Напевно, знають про нас стільки ж, скільки знає він. Убивати його ні до чого. Це тільки погіршило б справу. Його потрібно зв'язати і залишити тут Упевнений, що до завтра його ніхто не почне шукати Ах, як я був вдячний цьому голосу з британською вимовою Хтось був на моєму боці, принаймні настільки, щоб дозволити мені жити Останні кілька хвилин я перебував аж ніяк не в найкращому настрої Той факт, що я не бачив людей які вирішували питання – жити мені чи померти – робив моє становище ще більш відчайдушним. Тепер я почувався трохи краще, хоча до радості було дуже далеко. Я відчував довіру до голосу, який висловився за мене. Це був голос людини, яка звикла командувати. Хук з гарчанням. «А тепер я скажу тобі, братику, цей тип має зникнути». І іншої думки не може бути Я не буду ризикувати Говори собі, що хочеш Але я маю подбати про власну голову І я почуватимусь у більшій безпеці Якщо цей тип не зможе тріпати язиком Це точно Жіночий голос із незадоволенням Ха-хук, будь хоч трохи розсудливішим Голос із британським акцентом Повільно, але дуже рішуче немає потреби дискутувати з тобою, Хук, тому що ти маєш інстинкти і розум троглодита. Ти розумієш тільки одну мову, і саме цією мовою я буду з тобою говорити, синку. Якщо ти від цього моменту і до нашого відходу захочеш зробити якусь дурницю, то повтори про себе два або три рази. Якщо він помре, помру і я. Скажи це так. Ніби ти цитуєш Біблію, тому що це така ж правда. А потім настала така напружена тиша, що я відчув, як мурашки поповзли по моїй ненадто чутливій шкірі. Коли врешті-решт чийсь голос перервав цю тишу, то хоча він і був тихим і спокійним, я сіпнувся як від пострілу. Це був усе той самий голос британця, самовпевнений, командний. І я відчув, що знову можу дихати. Насамперед випровадимо старих, сказав голос. Ти, Хук, займешся нашим гостем. Зв'яжи його, а я візьму акції. Портьєра розсунулася, і в кімнату увійшов хук, грізний хук, на блідо жовтому обличчі якого виділялося зеленувате гластовиння. Він спрямував на мене револьвер після чого коротко і різко кинув подружжю Квейр. Він хоче вас бачити. Подружжя встало і вийшло. Тим часом Хук, продовжуючи тримати мене на мушці, зірвав шнур, що підтримував плюшеву портьєру. Потім він підійшов до мене і старанно прив'язав мене до стільця. Коли він закінчив прив'язувати мене і відступив на крок, щоб помилуватися моїм виглядом, я почув, як легко зачинилися парадні двері, а потім легкі кроки над головою. Хук подивився в напрямку кроків, і його маленькі водянисті оченята пом'якшали. Портєри ворухнулися, ніби за ними хтось стояв, і я почув уже знайомий мені дзвінкий жіночий голос. «Що? Іди сюди. Краще не треба. Він...»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 і я почув вже знайомий мені дзвінкий жіночий голос Що? Іди сюди Краще не треба, він Додбіса його, іди, рявкнув Хук Вона увійшла в кімнату І в світлі торшера я побачив дівчину Років 22, струнку й гнучку Одягнену на вихід, кілька капелюшок вона тримала в руках Свіже личко обрамляла маса вогненно-рудого волосся. Сірі, як дим, очі, прекрасні, але занадто широко розставлені, щоб викликати довіру. З насмішкою поглядали на мене. Її червоні губи посміювалися, відкриваючи гострі, як у звірка зуби. Вона була красива, як диявол, і вдвічі небезпечніша. Вона сміялася наді мною. Товстим типом, зв'язаним як вівця, з кутом зеленої подушки в роті. «Чого ти хочеш?» – запитала вона виродка. Він говорив пошепки, що хвилини із занепокоєнням поглядаючи вгору, звідки продовжували долинати звуки чоловічих кроків. Що скажеш щодо того, щоб вивести його з гри? Веселощі зникли з їдимча до сірих очей. Вона, мабуть, взялася за калькуляцію У нього сто тисяч Одна третина належить мені Вже ти думаєш, що я прогавлю таку нагоду? Напевно, вже ні А якщо нам захопити всі сто тисяч, а? Як? Залиш це мені, бебі Ти підеш зі мною, якщо я отримаю все Знаєш, з тобою я завжди буду хорошим Дівчина посміхнулася як мені здалося, зневажливо. Але йому, мабуть, сподобалося. «Ти кажеш, що будеш зі мною добрим», – сказала вона. «Але послухай, нам це не вдасться. А якщо ти не прикінчиш його, я його знаю. Якщо він буде в змозі дістатися до нас...» Хук облизав губи і окинув поглядом приміщення. Цілком імовірно, Йому зовсім не хотілося мати справу з володарем британського акценту Жадібність втім виявилася сильнішою за страх Я зроблю це, буркнув він Я його зроблю Але ти говориш серйозно? Підеш зі мною, якщо я його прикінчу Дівчина простягнула руку Договір укладено, сказала вона І він їй повірив його мерзенне обличчя розгладилося і порожевіло. Тепер воно явно виражало безмежне щастя. Він глибоко зітхнув і розправив плечі. На його місці я теж повірив би їй. Кожен із нас коли-небудь дозволяв обманювати себе подібним чином. Але дивлячись на це збоку, зв'язаний, я знав, що діжечка нітрогліцерину – була б для нього набагато безпечнішою, ніж ця дівчина Тому що дівчина була дуже небезпечна Важкі часи наставали для Хука «Зробимо так», – почав Хук І, не договоривши, обірвав фразу У сусідній кімнаті почулися кроки За портьєр ми почули голос із британським акцентом Тепер уже дещо роздратований Втім, це й справді занадто «Я лише на хвилину залишив вас, а ви вже накоїли справ!» «Ельвіро, як тобі могло спасти на думку вийти сюди і показатися нашому детективу?» «Страх на мить» – блиснув в її очах. А потім вона сказала, «Побережи нерви, а то ще більше пожовтієш від страху. З твоєю дорогоцінною шиєю нічого не трапиться». Порт'єри розсунулися, і нарешті я витягнув шию, щоб побачити людину, завдяки якій я все ще залишався живим. Я побачив низенького, товстого чоловіка в плащі і капелюсі з дорожньою сумкою в руці. Потім на його обличчя впало світло лампи, і я побачив, що це обличчя китайця, товстого низенького китайця, одяг якого був настільки ж бездоганний, як і його вимова. «Кольор обличчя тут ні до чого», – сказав він. «І я тільки тепер зрозумів сенс уїдливого зауваження дівчини. Мова лише про здоровий глуст. Його обличчя було жовтою маскою, а голос звучав так само безпристрасно і спокійно, як і до того, але було видно, що він теж небайдужий до чар дівчини, як і Хук, потворний Хук. Інакше її не виманили б його так легко із сусідньої кімнати. Втім, я сумнівався, що Руда так само легко впорається із цим англізованим азіатом, як і з Хуком. Не слід було надавати можливість, продовжував китаєць, цьому хлопцеві побачити кого-небудь із нас. Він глянув на мене своїми маленькими матовими очима, схожими на два чорних зернятка. Не виключено, що він не знав нікого з нас навіть за описом. Здатися йому – абсолютно дурість. «Грани Христові!» «Тай!» – вигукнув Хук. «Перестань скиглити! Велика різниця! Прикінчити його! І вся справа!» Китаєць опустив на підлогу свою сумку, і похитав головою. «Ти нікого не вб'єш», – процідив він. «Або, сподіваюся, Хук, ти добре мене зрозумів». Втім, Хук наймовірніше не зрозумів. Його кадик смикався, а я із заткнутим подушкою ротом ще раз подумки подякував китайцеві. І тоді груда лисиця внесла у справу свій вклад. «Хук завжди тільки базікає», – сказала вона. Мерзенна фізіономія Хука почервоніла при цьому натяку покінчити з китайцем. Він ковтнув ще раз, його очі блиснули, дівчина тримала його в кулаці. Він зробив крок до китайця і, підносячись над ним на цілу голову, зміряв його загрозливим поглядом. «Тай», – рявкнув він, – «і з тобою покінчено». «Плювати я хотів на твоє пихатство, ніби ти король якийсь, або ще хто!» І він раптом замовк. Тай дивився на нього очима такими ж твердими чорними і нелюдськими, як два шматочка вугілля. Хук стиснув губи і відступив. Я перестав потіти. Жовтий знову виграв. Втім, я забув про волосу лисицю. Вона засміялася... І її глумливий сміх подіяв на виродка, як удар батогом Він видав здавлений рик І його величезний кулак налетів на кругле обличчя китайця Удар відкинув Тая в кут кімнати, але падаючи, той встиг вихопити пістолет Пізніше ми владнаємо цю справу між собою, заговорив він так само культурно і з тією ж британською вимовою А тепер... Ти кинеш револьвер і стоятимеш спокійно, поки я не встану Револьвер, його було витягнуто з кишені лише наполовину Коли азіат взяв гука на мушку З глухим гуркітом упав на килим Хук стояв нерухомо, важко дихаючи Всі цятки ластовиння чітко виступили на брудній білизні переляканого обличчя Я глянув на дівчину вона дивилася на Хука з презирством, І тоді я зробив відкриття. Щось змінилося в кімнаті біля неї. Я заплющив очі, намагаючись відновити вигляд кімнати до початку сутички. А коли розплющив очі, у мене вже була готова відповідь. Раніше на столі біля дівчини лежали журнали і якась книжка. Тепер їх не стало. За пів метра від неї Стояла коричнева сумка, яку приніс Тай. Припустімо, що в сумці були акції, вкрадені в Лос-Анджелесі, про які вони говорили. Напевно, так воно й було. А що тепер? Тепер у сумці, наймовірніше, була книга і журнали зі столу. Дівчина спровокувала сутичку між чоловіками, щоб відвернути їхню увагу, і зробила заміну. «Ну, а де ж тепер знаходиться здобич? Цього я не знав, але вже, звичайно, вона не тримає їх при собі». Поруч зі столом стояв диван, вкритий широким, червоним, звисаючим до підлоги покривалом. Я перевів погляд з дивана на дівчину. Вона спостерігала за мною. І в очах її, коли наші погляди зустрілися, я помітив усмішку. «Отже, диван». Тим часом китайсь підняв револьвер Хука і сказав, якби я не відчував такої відрази до вбивства і не вважав, що ти можеш стати в пригоді Ельвірі і мені, я, напевно, звільнив би нас від тягара, яким є твоя дурість. Але я дам тобі ще один шанс. Раджу тобі втім гарненько подумати, перш ніж піддатися знову одному з твоїх божевільних імпульсів. «Чи це ти вклала в голову Хука ці дурні ідеї?» – звернувся він до дівчини. «В його голову нічого не можна вкласти», – засміялася вона. «Можливо, ти маєш рацію», – сказав він, – і підійшов до мене, щоб перевірити, наскільки надійно я зв'язаний. Переконавшись, що з цим усе гаразд, він підняв коричневу сумку і віддав Хуку револьвер. «Візьми свій револьвер, Хук», – і будь розсудливим, час іти Старий і його дружина зроблять те, що я їм волів Вона вже в дорозі до міста, називати яке не має сенсу при нашому другові Там вони чекатимуть на свою частину акцій Не варто згадувати, що чекати їм доведеться довго Вони вже виключені з гри Але між нами зради бути не повинно Якщо ми хочемо, щоб нас супроводжувала удача, ми повинні допомагати один одному. Дотримуючись найкращих традицій драматургії, вони повинні були звернутися до мене з якоюсь саркастичною промовою. Але вони цього не зробили. Вони пройшли повз, навіть не удостоївши мене прощальним поглядом. І зникли в темряві холу. Раптово китай знову з'явився в кімнаті. Він рухався безшумно, з відкритим ножем в одній руці і револьвером в іншій. І цій людині я був вдячний за збереження мого життя. Він схилився наді мною, ніж наблизився до мого правого боку, і шнур перестав стягувати мені руку. «Хук, повернеться!» – прошепотів Тай і зник. На килимі, приблизно за метр від мене, лежав револьвер. Грюкнули парадні двері, і я залишився в будинку один. Зрозуміло, я одразу ж вступив у боротьбу із червоним плюшевим шнуром. Та й перерізав шнур тільки в одному місці, не цілком звільнивши мою праву руку. І вільним я не був. Попередження «Хук повернеться», було достатнім стимулом до поєдинку із моїми кайданами. Тепер я зрозумів, чому китайць так наполягав на тому, щоб зберегти мені життя. Це я мав бути зброєю, призначеною для ліквідації Хука. Китайць здогадувався, що щойно вони опиняться на вулиці. Хук придумає якийсь привід, щоб повернутися в будинок і прикінчити мене. Якщо він сам не прийде до цієї думки... Китайць зуміє вселити її. Він залишив револьвер на видноті і попрацював над шнуром так, щоб я звільнився від нього тільки тоді, коли він буде поза небезпекою. Але мої роздуми можна було відкласти на потім. Відповідь на питання, чому не була в цьому.